12. fejezet Akmoze kiviharzott a kormányzó fogadó terméből. Nem kellett hátrafordulnia, a mögötte döngő léptekből tudta, a kíséretére rendelt Anubis harcos közvetlenül a nyomában jár. Kissé lemaradva négy palota őr zárta a sort. A kaputőrző katonák ietten húzódtak félre az útjukból. Az egyiptomi férfi nem törődve a palota előtti kis téren felhangzó folytott kiáltásokkal, a helyőrség felé vette sietős lépteit. Köves. Intett a fekete páncélos társának. Ugorhatnánk is, gyorsabb lenne, jegyezte meg az alvilági harcos. Inkább ne, fintorodott el a Hose. A palotaőrök megelőzték őket, és az élen haladva hesegették félre az eléjük tévedő járókelőket. Utat, adjatok utat, térjetek ki! A tébai helyőrség magasfalú négyzet alapú épületének kapujában strázsáló fegyveresek eleinte csak enyhe gyanakvással figyelték közeledő társaikat. Ám amikor megpillantották a túlvilági katonát is, felkapták a fegyvereiket, és a pajzsuk mögé rejtőzve Ahmoze kis csapata elé toppantak. Megálljatok! Ki az ott veletek? El az útból! Sepret! kiáltott oda a palotaőrök vezetője az akadékoskodó katonának. Anubisz akaratára, kormányzó utasítása, ismét Ahmoze úra a parancsnokunk! Fiatal tiszt sietett eléjük. Gallérián körbefutó vékony ezüstcsík jelezte a rangját, ötven ember parancsnoka. Elbizonytalanodva pislogott a szokatlan kis csapatra. Amikor megpillantotta az idegen harcos, vértjén csillogó sakálfejet, csodálkozó gyanakvása átváltott tisztelettel kevert ijetségbe, és mélyen meghajolt. Az Istenek hoztak vissza közénk, parancsnok, Majd a fekete páncélos hallgatagon ácsorgó alakhoz fordult. Légy üdvözölve a helyőrségben, hogy szólíthatunk téged! Akmose a fiatal katonatársa kérdésére jött csak rá, hogy ő bizony elfelejtette megérdeklődni a túlvilági harcos nevét. – Jenna Harris hadnagy, mélyűr, felderítő hadtest – felelte a lány. A páncél tolmás egysége nem találta a megfelelő szavakat, így a sisak hangszóróból előtörő fémes hang fordítás nélkül adta tovább a bemutatkozást. Az egyiptomi tisztek zavartan egymásra pillantottak. – Mi nem beszéljük az istenek nyelvét. – A francba. – – gondolta Jenna. Carlos nem véletlenül figyelmeztetett minket, hogy hagyjuk rá a beszédet. – Oké, okay, semmi gáz, fiúk. Szólítsatok Jenna-nak. Gáz? – mereztettek nagy szemeket a katonák. – Na jaj, ez nehezebb lesz, mint gondoltam. – Hagyjuk! Jenna vagyok! – Ahogy kívánod, uram! – há vagyok! – bicentett az ifjú tiszt. Akmoze türelmetlenül a katonája szavába vágott. Még lesz idő a csevegésre, de most íme az első parancsom. Küldj ki hírvivőket minden felállított posztra. Egy durere nevű etiópot kell megtalálniuk. A férfi emberrablás követett el, és meg lehet, hogy egy fiatal nő van a társaságában. Nebet biztosan nem önszántából tart a férfival, így elképzelhető, hogy durere, elkábítva, esetleg áruhában rejtegeti. Nebet! Uram, ő nem a te... De igen, elég a kérdésekből. Kutassatok át minden olyan helyet, ahol elrejtőzhetett. Erősítsétek meg a város határainak őrségét. Schutenha bólintott, majd kieresztette a hangját, és az embereire kiáltott. A helyőrség fél percen belül felbújdult mékassá változott. Katonák gyülekeztek az udvaron, majd parancsnokaik vezetésével kisebb csoportokban hitrappoltak a kapun. A fiatal tiszt Ahmozéhoz fordult. Uram, ha gondolod, vedd magadhoz a fegyvereid és rangod jelképeit. Azt hiszem, a szobádban megtalálod, amire szükséged lehet. Akhmoze kurtán bicentett, majd gennával a nyomában a hálókamrájába sietett. ha nem hazudott. Az egyszerűen berendezett helyiség sarkában álló ládából előkerült a helyőrség parancsnoki gallér, tiszta ágyékötő és még egy kard is akadt a viselethez. Akhmoze minden szemérmesség nélkül nekiált átöltözni, ám csodálkozva állapította meg, hogy Anubis harcosa elfordul, mintha nem akarta volna mesztelenül látni őt. Pár perc múlva immár már rangjához illő öltözetben lépett ki a helyőrség udvarára. Jenna érdeklődve nézett körül. A távolabbi fal mellett fából készült gyakorló dárdák és kardok álltak takaros halomba rakva. Szemközt földbe szúrt szölöpök várakoztak, hogy a katonák rajtuk gyakorolják a döféseket, vágásokat. A lánya kicsit arrébb álló, fából, kőből épült furcsa szerkezetekben primitív akadálypályára ismert. Úgy tűnt neki, hiába telt el több mint négyezer év, csupán a technikai eszközök fejlődtek, de a katonai kiképzés alapjai nem sokat változtak. Akmoze magához intette Suttenhát. Hol van Menepta? A katona arca elkomorodott. Meghalt, uram, akárcsak Besú és Mesa alparancsnokok. Számtáti úr parancsára az üldözésedre indultak, és az embereik szerint rájuk omlott egy alagút. A parancsnok szeme elkeskenyedett az Istenek legyenek kegyesek a lelkükhöz. Azóta kivezette a helyösséget. Én, felelte egyszerűen a tiszt. Értem, azt hiszem a kormányzónknak nem lesz kifogása ellene, így ezennel megteszlek téged a helyettesemnek. Az ifjú katona elsápadta váratlan hírre, és bár igyekezett elfolytani az örömét, remegő hangja azért elárulta. Köszönöm, uram, ha megbocsájtasz, megyek ellenőrzöm a hírnököket, hajolt meg Suttenha, majd boldogan elsietett. Akmoze halvány mosolyjal az ajkán engedte útjára a helyettesét. Tudta jól, a fiatal harcos ranggal lépett fejjebb, és ez semmiképpen nem számított mindennapi eseménynek egy harcos életében. A parancsnok a helyőrség kapuja felől szálló dühös vitára kapta fel a fejét. Nem játsz be! Eredje dolgodra! Különben a Dárdám jelével mutatom meg neked az utat! Uram! Én Akmoze parancsnok barátja vagyok, híreket hoztam neki! felelte az őrnek egy ideges, vékony hang. Én pedig hatoristenő papja vagyok, ugye? Takarodj, amíg végig nem vágok rajtad, ostoba kölyök! Ahmoz egy gyanúsan ismerősnek találta a hangot, a tár dupla szárnyú kapuhoz sietett. Mi folyik itt? Az őr vigyázva vágta magát. Uram, ez a kölyök! Az egyiptomi tiszt tekintete megakadt a görnyedező sovány alakon. Utet! Mit kereselte itt? A rabszolga fiú felgyönesedett, és győztes pillantást vetett a kapu őrre. Nem, megmondtam! Majd a parancsnokhoz fordult. Uram, azt hiszem én láttam azt az etiópot! Honnan tudsz erről? Támad fel a gyalakvás ahmozéban. A katonáit felforgatták az egész alsó város, hát alig hamarad titokban. Hallgatlak, sürgette a férfi. Szóval, amikor elváltunk, én hazamentem. A mesterem nem vert meg, nagyon, de azért kaptam tőle. Fordult meg félig, olyan büszkén mutogatva a hátán duzzadó bordó fekete hurkákat, mint harcos a csatában szerzett sebeit. Ha nem térsz a lényegre, tőlem sokkal nagyobb verést kapsz. Beszélj! Rendben, rendben! vágott-sértődött arcot utet. Szóval a mesterem elküldött, hogy hozzak még vizet és olajat. Ahogy az északi kapunál sétáltam, megláttam egy sötétbőrű fickót. Mit kerestél te az északi kapunál? Honta össze a szemöldökét Akmoze. A háza a déli negyedben áll. Vízért és olajért nem kell átgyalogolnod az egész városon, bárhol szerezhetsz. A rabszolga fiú zavarba jött. Gyors, motyogó magyarázatba fogott. Igen, mert először nem oda mentem. Vagyis, de, viszont ott ismerek egy árust, akinek... Jenna magában jól mulatott a fiún. Közelebb húzódott a beszélgetőkhöz, és nem állta meg szónélkül. Valcsak be! Lógtál egy kicsit a munkából! Utat csak ekkor figyelt fel a páncélos alakra. A felzendülő, nem evilági hang, és az idegen harcos melvértjén csillanó Arubis láttán, kis hián összerogyott ilyettében. Jaj, ne olvassa gondolataimban! Kérlek, ne! Hagyd már abba a jajveszékelést, és mondd el, mit láttál! Veszítette el a türelmét, Ahmoze. De igen! nyögte a fiú ilyeten, pillogva Jennára. Azt hiszem ő lehetett az, akit keresel, mert ugyanolyan sárga szövetet viselt a derekára kötve, mint akit a leégett hajóépítő műhelyénél láttam. Tudod, amikor Básztet rejtek helyén voltunk? És jöttek a katonák, kikukucskáltam a csapóajtón, vagyis nem csak néztem, mert kis ki másztam, amikor meghalottam a zajt és... Akmose nyakán kidagadtak az erek, a keze ökölbe szorult. Nem érdekel, azt mond, hol van most ez az etióp? Mondom, mondom. Nagyon furcsa volt, mert három sivatagi nomád vezette rabszíjon az etiópot. Teherhordó szamarak is voltak velük, nagy, fonott kosarak voltak a hátukon. Láttam, amikor kimentek a kapun. Még mondtam is magamnak, hogy jó hosszú útra készülhetnek, mert az állatok ugyancsak meg voltak pakolva, különösen az egyik, mert olyan csálén állt a hátán a vesszőkosár. Akmozénak ennyi elég volt, elkiáltotta magát. Sotenha! Minden mozgósítható katonát fegyverbe! Gyülekező! Jenna figyelte egy drabiga fegyelmezetten felsorakozó harcosokat, majd az egyiptomi parancsnokhoz fordult. Úgy látom, rámit már nincs szükség! Vissza kell térnem... izé... Anubiszhoz! A katona arcán csalódottsággal vegyes reménykedés futott át. Nem jöhetnél mégis velünk? Ha kell, ha leborulok az urad előtt, és könyörgök neki! A lány megsajnálta a férfit. Hahmóze kedvesét valóban elrabolták azok a beduinok, vagy kik? Már igencsak messze járhatnak. Lehet, hogy a segítségem nélkül meg sem találnák. Gondolta, majd így szólt a parancsnokhoz. Nem szükséges, beszélek vele, talán én meg tudom győzni. Elhúzódott a rendezett sorokban parancsra váró katonáktól. Már azon volt, hogy deaktiválja is a külső hangszóróját, de hirtelen ötlettől vezéreve csupán a tolmás egységet kapcsolta ki. Úgy sem értenek majd belőle egy kukkoc sem carlos hívta, de csak a sokadik kérésre érkezett válasz. Jenna a kisé szakadozó, recsegő vételt a Hars-Nofu űrhajó viszonylagos közelségének tudta be. Jenna, minden rendben? Igen, Ahmozé átvette a parancsnokságot, már ki is nevezte helyettesét. Közben befutott valami kölyök, utat. Na ne, mi a fenét keres a helyőrségben? Szóval ismered őt? Ajaj! Egy idegesítő kis pióca, de neki köszönhetjük, hogy sikerült Emmát megtalálni. Utat rejtett el a jenkins szét szét elől. Aha. Oké, okay. Carlos, nem állt rá a szája, hogy századosnak szúlítsa a bátyát. Elvileg én itt végeztem, de Akmoze szeretné, ha elkísérném őt és csapatát. Nyomra bukkant, úgy tűnik, valami beduinokra bólhatták el a barátnőjét. Ebben a korban még nem voltak beduinok, helyesbített Carlos, majd rövid szünet után hozzátette. Nos, akkor segíts Ak mozénak, megérdemli, ennyivel tartozom neki. Értettem? Na is, 5 őt csak rám. Amíg itt vagyunk a múltban, én vagyok az akcióparancsnok. Ha nem tetszik neki a döntésem, majd a jövőben reklamálhat. Ahogy akarod, Carlos. De mi van, ha szükségetek lesz nagyobb tűzerőre? Én meg mérföldekre tőletek botorkálok a sivatagban? Kérdezte a lány. A rendőr kurtán felnevetett. Jenna, ha mi hárman nem tudjuk megoldani a dolgot, akkor négyen sem leszünk előbbre. Kattona vagy, hát gondolj bele. Amennyire ismerjük a krált, garantáltan ember és fegyver hiányos helyzetből indulunk. Tudja, hogy több tucat állik felfegyverzett álcázó pajzsal ellátott král lődörög Egyiptomban, így nem sokra mennénk azzal, ha te is itt vagy velünk. Akármit is mond Jariszov, itt most ésszel és szerencsével kell boldogulunk, nem nyers erővel. Oké, okay, vettem. Gyorsan megtaláljuk azt a csajt, aztán csatlakozom hozzátok. Nem. Ha megtaláltátok nebetet, rádióz, és várd a további utasításokat. Értettem. Egyéb? Vigyázz magadra. Jenna elmosolyodott. Meg lesz, te is. Kárlos kilépett a vonalból, a kommunikátor egy halk, csippanással elhallgatott. A lány a néma csendben reménykedve várakozó Ahmozéra tekintett. Rendben, veletek tartok, nyugtatta meg a férfit, majd csak a maga kedvére hozzátette. Anubis, az üdvözletét küldi, és sok sikert kíván! Harminc szem pár fordult Ahmoze felé. A katonák tisztelettel, csodálattal néztek a parancsnokukra, a halandó, akit a holtak ura a barátjának tekint. Akmoze halványan elmoshagyodott, kurta biccentéssel köszöntte meg Jenna szavait, majd a fegyveresek sorfala elé lépett. Jenna figyelte, hogy a karcsú férfi a magasba emeli a kardját. A kreolós bőr alatt mozduló izmok, a széles váll láttán röpke sóhaj hagyta el az ajkát. Akárki is, vagy nevet, piszok, szerencséd van ezzel a pasival, irigykedett. A fiatal parancsnok azonban nem hagyott időt az álmodozásra. Katonák, utánam! Nevet rettenetes fejfájással tért magához. Érezte a csuklójára, bokájára feszülő kötelek szorítását, felemelte a fejét és óvatosan kinyitotta a szemét. Barnás szürke, vászon tetőre esett a pillantása, a szövet hasadásain napvénycsíkok hatoltak be a sátor viszonylagos félhomájába. Idegennyelvű óbégatás szűrődött be kintről, amire öblös, durva férfi hang felelt. A lánya földön ült, hátát nyomta a sátor tartóoszlop, amelyhez fogvatartói odakötözték. Megpróbált kicsit előredőlni, de csak annyit ért el, hogy hátra csavarodott karja megfájdult. A szeme sarkából mozgást pillantott meg a sátor távolabbi sarkából. Oda kapta a fejét. Durére az állnok kígyó villogtatta rá a szemét. Az etió férfit is az egyik oszlophoz kötözték, szájába rongyott tömtek. Lebbent a ponyva, idős, sivatag lakó bújt be a sátorba. A hirtelen fényjár elvakította a lányt. Az öreg nyugodt testtartásban ácsorogva komótosan végigmérte őket, majd gonosz vigyorral kifordult a bűzös hajlékból. Nebet csupán egy pillanatra látta a külvilágot, köves, poros sivatag. Kiáltott volna, de a száját gondos kezekbe betömték. Az öreg visszatért ezúttal egy díszes ruhájú férfi társaságában. Az idegen ápolt szakálla és hosszú nehéz köntöse, tehetős asszírkereskedőre utalt. Fürkésző tekintete szinte lány alakját. Mit csinált eddig ez a lány? Milyen munkát végzett? Feltétlenül szükséges ezt tudnod? Kérdezte kelletlenül a vénség. Nem, de nem szeretnék bizonytalan árut a házamban látni. Na, se baj. Ahogy így elnézem, szolgálónak, ágyasnak jó lesz. Ez rendben. Lássuk a másikat. Nem fogsz benne sem csalódni, uram vigyorgott az öreg sivatag lakó. Izmos, erős férfi, könnyedén egy zsák gabonát, egész nap képes a mezőkön dolgozni. Az asszír nem figyelt a locsogásra, legugolt az etióp mellett. Megtapogatta durere izmait, mire a fogoly dühös mordulással rántottál a karját. A kereskedő sietve felállt, hátralépett. Még igényel egy kis munkát, túl vad, be kell törni. Nos, ami az árat illeti, ne itt, uram! Kövess a sátramba. Legyél a vendégem! Könnyebb a szó, ha teli a gyomor! Rendben! Legyen! Bólintott az asszír. Az öreg szélesen mosolyogva hajtotta félre a sátorponymát. Én mondom, az istenek vezették a karavánodat az utunkba! Még lást előnyös üzletet kötünk! A két férfi léptei eltávolodtak. Nebet kétségbe esettem megrángatta a köteleit. Nem akart rabszolgasorba kerülni. Idegen földön pedig végképp nem. A katonák egyenletes tempójú futással haladtak Észak felé. A harminc harcos számláló csapat teherhordó szamarak, kereskedők, málhátszípelő rabszolgák sora mellett trappolt el. Időnként Akhmoza megátvezényelt, vezényelt, érdeklődött az emberektől nem látták-e az etiópot fogvatartó nomádokat. A karavánvezetők, rabszolgahajcsárok leginkább csak a fejüket rázták. Csupán két, a földjéről hazatérőben lévő paraszt bólintott rá a kérdésre. Láttuk őket, de már régen, a pusztaság felé tartottak, hintett kelet felé az idősebb földműves. Nagyon sietős lehetett az útjuk, mert úgy hajtották a szamraikat, mintha égre mögöttük a fű. a jelzett irányba fordította a csapatát, és még gyorsabb futásra nógatta a harcosokat. A szíve hajtotta. Jenna elismerően pillantott az egyiptomi fegyveresekre. Egyikük sem tűnt kifejezetten nagyizmúnak, de olyan rezzenéstelen arccal bírták a tempót, mintha csak egy sétát tettek volna a parkban. Fél órányi egyenletes futás után elmaradtak mögöttük a nílus táplálta mezők és a zöld ligetek. jannah az előttük elterülő szikladombos táj kicsit a marsra emlékeztette, ahol a kiképzése első fél évét töltötte. Mielőtt elindultak volna a kihalt vidéken, Akhmoza engedélyezett pár perc pihenőt. Jenna látta a férfi arcára kiülő aggodalmat. – Látom, valami nincs rendben! – ebben a kőrengetekben szinte lehetetlen nyomokra bukkanni. Még az is lehet, hogy a szomszédos domb mögött anyáznak, mi mégsem veszük észre őket. Sokkal több harcosra lenne szükség. – Ezen talán segíthetek! – akasztotta le a lánya felkarja páncéjáról a drónt. A lapos korongalakú eszköz automatikusan bekapcsolt, halk zümmögéssel a levegőbe ugrott, majd vő két méteres magasságban parancsra várva lebegett. A katonák érdeklődve figyelték a jelenetet. Úgy tűnt, kezdik megszokni, hogy Anubis harcosa velük tart, és az oldalukon harcol majd, ha szükséges. Generál ráhangolta a scannerét a drón frekvenciájára. Bár a két eszköz közötti kommunikáció is és szakadozott, nem kellett attól tartani, hogy az apró felderítő egység irányíthatatlanul világgás szalad. A lánysisakjában életre kelt a beépített kivetítő. Megjelent a táj felülnézeti képe. A repülő kis a magasba emelkedett. A lány hagyományos térmezőről térmezőre történő keresési módra kapcsolta a drónt. – Ez micsoda? – érdeklődött Akmoze. – Mondjuk úgy, hogy egy repülő őrszem! – felelte szórakozottan Jenna, miközben már a felderítő drón által visszaküldött képeket, adatokat figyelte a belső falán. Próbálta eldönteni, hogy mit keressen. Konkrétan nevet után nem kutathatott, mert a lány nem szerepelt az adatbázisban. A hőtérkép sem tűnt túlhasználhatónak, hiszen a napégetteségságon minden izzott a forróságtól. A sziklák felett remegő, levegő zavarta a mozgás adatait, így arra sem számíthatott igazán. Különösen, ha az ember rablóképpen pihennek valahol. Jenna töprengett egy sort, majd eszébe jutott a megoldás. Ugyanaz alakzatkereső algoritmus korán sem számított a legmegbízhatóbb rutinnak, mert akár egy sziklát is képes volt embernek vélni, de a rabszolga fiú szamarakat emlegetett. A drón üzenete felvillant a kijelzőn, vette a parancsot. Hosszú percek teltek el. Akmoza már táncolt táncolta a lány mellett a türelmetlenségtől. Mit lát a szem? Mere induljunk? Várj, intett Nem akarta elkeseríteni a férfit, hogy egyelőre semmit sem talált. A drón befordult két kisebb fajta hegynek is beillő domb közé, és megtorpant. A völgy végében vagy fél tucat szamár formája rajzolódott kipiros piros kontúrral a sisak kivetítőn. A lány élőképre váltott, és elégedett mosolyra húzta a száját. Oké, találtam egy tábort, vagy 25 sátor, szamarak és legalább 60 ember! Várj, megpróbálom közelebbről megnézni! Ha foglyok, és ott vannak, akkor szinte biztos, hogy valamelyik sátorban rejtették el őket, legalábbis a régi kalandfilmekben mindig így csinálták gondolta. Majd eszébe jutott, hogy Jarisov százados biztos a falat kaparná, ha ilyen magyarázattal támasztaná alá az érvelését. Felvezényelte a drónt a magasba, majd a nomádok táborhelye fölé küldte. A ponyvák ugyan valamelyest visszaverték a nap melegét, de megpróbálkozott a hőtérkép üzemmóddal. A minirobot érzékelői sátorról sátorra pásztázták végig a terepet. A sokadik ideiglenes szállásnál Jenna megállt parancsolt. Két alak halvány körvonalai rajzolódtak ki a képernyőn. Ebben még nem is lett volna semmi furcsa, de mindkettő mozdulatlanul, közvetlenül egy-egy tartószlop mellett ücsörgött a földön. A lány habozott. Talán megkockázthathatná, hogy lejjebb engedi a drónt, és vizuálisan közelebbről is szemügyre veszi a sátrat. Az élőképből kiderült, hogy egy rongyos alak gubbasztott a bejárat előtt. Ez lehet az őr, gondolta Jenna, de biztosra akart menni. Győződj meg a célpontról, villant fel benne az egyik legfontosabb szabálya a bevetéseknek. Ajkát összeszorítva óvatosan vezényelte lejjebb és lejjebb a drónt. A hátsó fal környékén egy lélek sem mászkált, ideálisnak tűnt a vizuális visszaigazoláshoz. Jókor a lyuk tátongott a ponyván, a drón kényelmesen bekukucskálhatott a sátorba. Jenna két megkötözött alakot pillantott meg. A sötétbőrű férfi szinte beleolvadt az odabent uralkodó félhomályba, de a másik ember fehér ruhája szinte lámpásként világított. Jenna aktiválta a szkenner apró kivetítőjét, és átirányította az élőképet, hogy ne csak ő lássa. Ah, Moze, Ő az? Az egyiptomi tiszteme tágra nyílt, folytott kiáltás hagyta el az ajkát. Igen, ő az nevet! Jenna gyorsan visszahívta a drónt, kikapcsolta a szkennert. Oké, a célpont négy mérföldnyire, kelet-észak-kelet -kelet irányban bemérve. A mérföld szóra a tolmás egység vörös fénye hunyorított egyet, de szerencsére gyorsan átváltotta egyiptomi hosszmértékbe. Katonák, tapra! Kiáltotta harcosaira Ahmoze. Irány a sivataglakók tábora! Janna nem számított harcra, legalábbis arra nem, hogy az egész tábor rájukront majd. A lány nem tudta, hogy a sivatagban rengeteg olyan kisebb-nagyobb törzs élt, akik előszeretettel hangoztatták, ők nem részei a birodalomnak, nekik a fáraú, nem uruk. Ezek a leginkább családi alapon szerveződött klánok sokszor még az egyiptomi nyelvet is alig beszélték. Soha nem maradtak sokáig egy helyben, nem műveltek földet, nem fizettek adót és csirkét, kecskét is csak annyit tartottak, amennyit meg is ettek. Leginkább csereberélésből, lopásból és gyakran útonállásból éltek. A nomád törzsek tagjait a sivatag, kemény, barátságtalan emberekké formálta, akik nem tisztelték sem az egyiptomi isteneket, sem a katonákat. Akmoze azonban jól ismerte ezt a vad népet és a fogát csikorgatta dühében. Osztoba módon szétküldte tévában a katonáit, hogy az etióp utánkutassanak, így alig két tucat emberrel kellett nekivágni az éjszak felé vezető útnak. Egy nagyobb sivatag lakó törzs akár száz harcost is könnyedén hadrendbe tud állítani. Igaz, a barbároknak sejtelmük sem volt a hadviselés fortéjairól, de már a puszta létszámuk is veszélyessé tehette őket. Janna elmondása alapján úgy vélte, minden katonájára legalább két sivatag lakó férfiút majd. Futás közben odaszólta mellette könnyedén szökökellő Anubis harcosnak, elég hangosan, hogy a mögöttük loholó fegyveresek is hallják. Meglepetést kell okoznunk! Nem állunk meg a tábor szélén, Csenna! Vezes egyenesen a sátorhoz, ahol nevetet őrzik! Nem kockáztathatom, hogy amíg mi a sátorok körén túlharcolunk, valaki megszöktesse a kedvesemet! Azt már mondani sem merte, hogy esetleg megölik nevetet. Ki tudja, ha elkezd szorulni a hurok a nomádoknak a körül, csargó dühükben, mire lennének képesek? Mire számíthatunk? Kérdezte a lány. Harcra, a nomádok nem adják olcsóra bőrüket! Jenna megcsóválta a fejét. Részéről már eleve ostobaságnak tartotta, hogy fegyverrel hadonászva erohannak a tábor kellős közepébe. Hogy kiderült a tábor lakók nem fognak rettegve félrehúzódni előlük, még nagyobb őrültségnek vélte a tervet. Az ellenség egy perc alatt gyűrűbe fogja őket, elzárva előlük a menekülés útját. Nem, a hadnat semmiképpen sem tartotta a jó ötletnek, de nem akart vitatkozni. Rendben! De én megyek előre! Megkerülték a tábort rejtő, jókora elnyújtott kődombot, és alig egy kurta nyíl lövésnyire megpillantották a nomádok szállás helyét. A völgy végéből figyelmeztető kiáltások szálltak a levegőbe. A tiritarka sátrak között megindult a fejetlen, rémült futkosás, de a káoszból hamar felbukkant az első fegyveres csoport. A jobbára rongyosnak tűnő alakok kardot, dárdát, íjat szorongatva bámultak a feléük rohanó egyiptomi katonák felé. Akmóze hálát adott az isteneknek, hogy a nap már a hátuk mögül sütött. Még négyszáz lépés a táborig. Egyre több nomád férfi csatlakozott a tábor megvédésére készülődő csoporthoz. már vagy negyven alak várta őket feszülten. Kurta parancs csattant. Akhmoze, rutinos katonaként felismerte a jellegzetes mozdulatot, amikor vagy egy tucat sivatag lakó a hátához kapott. Pajzsot fel! 350 lépés... Téba katonái futás közben szinte egyszerre rántották a fejük fölé furcsa, hosszúkás alakú pajzsaikat. Jenna aktiválta a páncél energiamezőjét. Tisztán hallotta az íjak pendülését, mintha egy láthatatlan művész futtatta volna végig az ujjait jókora hárfája húrjain. 200 lépés a tábor határáig. A levegő megtelt suttogással, a nyilveszők hangos koppanással csapodtak a katonák pajzsaiba. Fájdalmas ordítás jelezte, hogy volt amelyik talált, de nem volt idő megállni, hogy a sebesültel foglalkozzanak az íjászok ismét felemelték fegyvereiket, társaik ordítva, karjukat, dárdáikat rázva bíztatták őket. Még 150 lépés. Az újabb sortűz immár két áldozatot követelt. Jenna hallotta a közvetlenül mögötte földre zuhanó test Tompa puffanását. Ebből elég, gondolta Negi dühödve a lány. Rutinos hüveik új mozdulattal kábító üzemmódra kapcsolta a sugárvetőjét, majd a vállához rántotta a fegyvert. Öt megdöbbent, sóbálványjá dermet sivatagló ló, porba. A vörös fénycsóvák rövid sorozata láttán, Akmoze katonái diadalmasan felkiáltottak. Arubis segíti őket, hát nincs az a földi erő, ami ellenállhatna nekik. Jenna újabb és újabb lövései először csak elbizonytalanították a tábor védőit, majd az első férfi eldobta a fegyverét és menekülőre fogta a dolgot. Még ötven lépés. Én már vagy tíz ájult, sebesült, sivatag lakó hevert a földön. Társaik kezdeti rémülete elmúlt, és a sarokba szorított vadállat dühével indultak rohamra. Ah, moze, ne állj meg, maradj a nyomomban, kiáltott a Jenna a parancsnoknak. Megtermett torzomborz alak ugrott a lány elé. Torka szakadtából üvöltve emelte magasra otromba pengéjét, de a páncél energia pajzsafélre söpörte a vakmerő nomádot. A fickó lepattant a láthatatlan védőmezőről, estében elsodort a pár döbbenten bámulótársát. társát. A katonák azonban kénytelenek voltak lassítani az iramukon, mert a sivatag lakók kettesével, hármasával támadtak rájuk. A rohan megtört, és elkeseredett kézitussában folytatódott. Jenna és a nyomában lihegő Akmoze egyenesen a foglyok sátra felé vette az irányt. Rémült asszonyok gyerekek kis csoportja bújt össze egy közeli kifeszített vászon alatt. Anubisz harcosa megtorpant, a parancsok kis hiány ne Arra! intett Jenna. A sátor előtt négy-öt férfi emelte rájuk a kardját. A hadnagy ugyan nem ismerte az ősi társadalmakat, de a fegyveresek a nomádoknál rendezettebb, tisztább öltözete, egyforma fénylős isakjuk láttár meghökkent. – Megálljatok! – kiáltott rájuk a katonák vezetője. Beszéde idegen akcentussal csengett. – Kik vagytok? – lihegte a moze. A fegyveresek közül fekete szakállas délceg férfi lépett elő. Hosszú köntösén aranyszállal hímzett minták futottak végig. – Samsalá vagyok, és semmi közöm ezekhez a koldusokhoz intett a távolban harcoló nomádok felé. – Asszír vagy? – Mit keresel itt? – Kereskedő vagyok, és embereimmel úton voltunk vissza a hazánkba, amikor találkoztunk ezekkel az emberekkel. A vezetőjük lakomára hívott, udvariatlanság lett volna visszautasítani. Akmoses sejtette, hogy ennél többről van szó, de kisebb gondja is nagyobb volt, mint egy rossz helyen, rossz időben felbukkanó idegen kalmár. – Eregyetek, tűnjetek el innen! – Hogy mársz ilyen hangon beszélni? – Samsara úrral, te! – Hördült fel parancsolója védelmében az asszír katonák vezetője. A kereskedő saját nyelvükön dühösen rámordult az emberére, mire az meghunyászkodva visszalépett. Samsalacsupán a szeme villanásával jelzett a harcosainak. Ketten eltűntek a sátorban, majd hamarosan ismét felbukkantak, magukkal rángatva a megkötözött nebetet és durerét. Akhmoze arca dühös grimaszba torzult. Engedd el a lányt, de tüstént! Majd, ha bolond leszek! Kifizettem! Az enyém! Nebet rukkapálva igyekezett szabadulni, a szavait érthetetlenné torzította a szájába gyömöszölt ronykupac. Engedd el, ha nem akarsz meghalni! emelte célra a Jenna. A sugárvető vörös célzófény a kereskedő melkasán táncolt. A szakállas asszír elsápadt a sisak feldörgő fémes hangra, katonái elbizonytalanodva pislogtak a mesterükre. Ki vagy te? Miféle öltözet ez? Uram, nézd a jelét! mutatott az egyik idegen fegyveres a jenna melkasán csillogó Anubis fejre. A kalmár összevont szemöldökkel meredt a sakál emblémára, majd mérgesen megrázta a fejét. A ti nekem nem parancsolnak! Majd a társaira kiáltott. Szabaduljatok meg tőlük! Katonái mozgásba lendültek. Az első harcos pengéje nagyot csendülve csúszott le az energiapajzsról. Ám a férfinak elcsodálkozni sem maradt ideje, mert a lánya sugárvető tusával orrnyergen vágta. A fickó felordított, kezéből kifordult a pengéje, tenyerét a szilánkosra törött orrára tapasztva két rét görnyett. A következő harcos sem jár több sikerrel. Társa példáján okulva inkább döféssel próbálkozott, de amikor a kardja megakadt, mintha a kőfalat próbált volna leszúrni, ilyetten ugrott hátra. Miféle varázslat ez? Suttogta. Jenna gonockás mosoly teresztett meg a sisakja alatt, majd nagyot kiáltott, toppantott. A férfi összerezzent a váratlan hangra és meghátrált. Fájdalmas ordítás harsant, Jenna a hang irányába perdült. Akmozénak sikerült ledöfni az egyik támadóját, de a másik még tartotta magát. Az egyiptomi tiszt karját véráztatta, ellenfelének sikerült csúnya vágást ejteni a parancsok vállán. A hadnagy célra kapta a fegyverét, a vörös fénynyalába kardját forgató asszír hátába csapódott. A szakálas harcos egyetlen pisz nélkül csuklott össze. Elég! Rendben! A títek a foglyok! – Vigyétek őket! – jajdult fel a kereskedő. Akmoze dühös mozdulattal lökte félre a nebetet őrző, lassan mozduló asszír fegyverest, és tőrével gyorsan elvágta a lány köteleit. Jenna meghatottan nézte a megviselt, mégis boldogan összeülelkező párt. Nem zengtek ugyan a fanfárok, nem szólt semmiféle andalító zene, de a pillanat így is megkapó volt. Ám az egyiptomi parancsnok hamar kiszabadította magát nebetkarjai karjai közül, és samsalára dörrent. Takarodj, és vidd magaddal az embereidet is! A Kalmár gyilkos pillantást vetett Akmozéra, majd a katonáira sziszegett. Mozgás, kutyák! Csak tudnám, minek vizetlek titeket! Vár csak, hogy ne legyen teljes a károd, és lásd Egyiptom, milyen kegyes asszíriával! Őt megtarthatod! Mutatott Akmozé a kötelejkeitől szabadulni igyekvő durerére. De vigyázz vele! Gyilkos, áruló, és bármilyen aljaságra képes! Samsala elvigyorodott, intett az embereinek, hogy ragadják meg a vergődő etiópot. Bölcs döntés, parancsnok! Mindig is tudtam, hogy a népeddel előnyös üzleteket lehet kötni. Mondanám, hogy az isteneid vigyázzák lépteid, de úgy látom, ezzel a kívánsággal megkéstem. Vetett sandapillantás Gennára, majd a társaira ordított. Gyerünk, szukafattyak, szedjétek össze magatokat! Hozzátok a szarapszolgát! Még jóformán el sem tűntek a sátrak között, amikor zihálva, porosan, véresen megérkezett az első néhány egyiptomi katona. Győztünk, uram! A nomádok kereket oldottak! Csenna elégedett mozdulattal igazította piheny helyzetbe a sugárvetőjét. Pillantása nebetre tévett, és enyhe keserűséggel állapította meg, hogy akmozénak jó ízlése van. Az elkenődött festék alatt egy nagyon szép fiatal nő lapult. Nebet, mintha megérezte volna, hogy a hadnagy őt figyeli, félszegen közelebb lépett a csillogó fekete páncélt viselő alakhoz, meghajolt. Köszönöm, hogy Ahmoza mellett harcoltál. Ugyan, csak a munkámat végeztem, Dünnyögte zavartan Gemma. Mond, nem láthatnánk az arcod, ha csak nem olyan félelmetes, hogy ezt halandó szeme nem képes elviselni. Na, ez pompás. Ez a kisliba azt hiszi, hogy valami szörnyeteget rejt a páncélom. Nem nyernék szépségversenyt, de... Oké, okay, ne szeregtek meglepetés! Fortyogott magában a hadnagy. A sisakjához nyúlt, a pántok halk sissenéssel engedtek. Az előbukkanó, barna hajú fiatal nőt megpillantva az összeverődött tépai katonák soraiban halk moromogás indult útjára. Akmoza is nevet földbe gyökerezett lábbal bámultak Gennára. Mi van? Ennyire nem lehetek ronda? Tört ki a hadnagyból. A kommunikátor még tolmácsgép üzemmódban volt, hát fordította a lány kifakadását. Nem, nem vagy csúnya, sőt, motyogták Moze. De te, nő vagy, azt a szexista mindenségít neki, bosszankodott jenna. Elfelejtesz valamit, bökött a melpáncélján csillogó sakál fejre. Az istenek néha furcsán viselkednek. A bátyámtól meg aztán tényleg mindenki telik. A bátyád, hökkent meg Akmoze, úgy érted, Anubis a bátyád? A férfi arcán elterülő mélységes döbbenet nevetés csalt Jenna ajkára. A lány kacagása ragadósnak bizonyult, mert alig egy sóhany idő múlva nevet is csatlakozott. A két fiatal nő tekintette cinkosan összevillant. A tábor lerohanása kilenc tévai harcos életét követelte. Jenna előkotorta az első készletét, és amennyire tőle tellett, megpróbált segíteni a sebesülteknek. Négy könnyebben és két súlyosan sérült katona várt rá. Az alig hüveik új hosszúságú, hengeres regenerátor energiacellája szinte teljesen lemerült, mire Gyöngy végzett. A katonák álmélkodva nézték végig, ahogy a sebeik heg nélkül összezáródnak, és gyakran emlegették konsut. A hadnagynak sejtelmesen volt ki lehet az, de az első adandó alkalommal rákeresett a páncél adatbázisában. Az igencsak szűk szavú leírásból megtudta, hogy konsú a istene, aki állítólag gyógyító erővel is bírt. Jenna úgy vélte, a sejtregeneráló készülékből áradó fehéres-sárgás fény csak még inkább megerősítette a katonák hitét. Egyetlen sebesült volt csupán, akin Jenna nem tudott segíteni. A férfi oldalát durva penge hasította fel, túl sok vért vesztett, és a szkenner szerint a máj szétroncsolódott. A katona viaszfehér arccal hevert egy elhagyatott sátor elé kifeszített ponyva alatt. Jenna nagyadag fájdalomcsillapítót adott be a harcosnak, hogy legalább az utolsó perceit megkönnyítse. A férfi lehúny szemmel, izzadó arccal zihált, majd szemhéja hirtelen felpattant. Kérlek, egy pár jó szót, értem Anubisznál! Janna torkában hirtelen keserű gombóc nőtt, bólintott, és alig tudta magából kipréselni a szavakat. Ne aggódj! Jó helyre kerülsz, megígérem! A katona ajkán halvány mosoly villant fel, majd a tekintete meg üvegesedett. Feje oldalra csuklott. Jenna pár pillanatig még a halott mellett térdelt, majd, mint akinek egy tonnás súly nehezedik a vállára, feltápászkodott. Arra riadt, hogy valaki a nevét ismételgeti. Villámgyorsan gyorsan körülnézett, majd rájut, hogy a hívás a kommunikátorból jön. Carlos hangja tompán alig hallhatóan hatolt át az éteren. Jenna, a fenébe! Jen, hol vagy? Itt vagyok. Minden rendben. Kiszabadítottuk nevetet, akció sikeresen letudva. Remek, mi pedig megtaláltuk a Jenkins házaspárt. Küldöm a koordinátákat, ott találkozunk. Igyekez, mert nem tudjuk, mit tervez a harsnofú. Várj egy kicsit! A harsnofú? Hogy jönnek ők a képbe? Pislogott értetlenül a lány. Hosszú lenne most elmondani. Indulj, amilyen gyorsan csak tudsz. Megyünk haza, a jövőbe. Carlos a társaira pillantott. Bár ebből nem sok látszik az Anubis maszk miatt. Majd lasni szólt. Nem értem. Én úgy tudtam, a Jenkins házas pár fogja. A név hallatán a král a rendőr felé pördült. Azok voltak. Már nem azok? Ne kérdezzetek. Majd nagy, mindent elmagyaráz. Gyertek. Lasni nevetségesen ható lebegő ülő alkalmatossága meglódult. A három férfi kénytelen volt ismét aktiválni a páncélugrás üzemmódját, hogy lépést tudjanak vele tartani. Százados. A král cimborái itt húznak el mellettünk, jegyezte meg Geoff a jobbról-barról felbukkanó szellemalakokra. Észrevettem! Tártsa nyitva a szemét, öröbester! Dönnyögte Jariszov. A sziklás terep nem túlságosan kedvezett nekik. Amíg a král anti antigravitációs kis járművei könnyedén suhantak fel és le a dombokon, sziklás meredélyeken, az embereknek meg kellett fontolni minden ugrást. Egy kicsit is instabilabb kődarab a talpuk alatt akár bokatöréssel is utalmazhatta volna a figyelmetlen katonát. Azért igyekeztek tartani a králdiktált a tempót, de alig negyed órás után megkönnyebbülve üdvözölték a láthatárik húzódó dűnéket. Kálosz nem kifejezetten szerette a homokot, ilyen sokat pedig egyáltalán nem. Viszont a valószínűtlen kék égbolt alatt elterülő sárgás sivatagképe megragadta szemében. A szahara látványában volt valami, ami egyszerre sugárzott kortalan nyugalmat, szépséget és csendes fenyegetést. Az őrmester előre mutatott. Piszok erős tértorzítást jelez a szkenner. A rendőr akárhogy meregette a szemét, nem látott más, csak a végtelenben nyúló szél ráncolta homoktengert. Vezetőjük alig 50-60 méterrel járt előttük. A többi král továbbra is az álcázó pajzsa rejtekében suhant mellettük, mögöttük. Szokatlan járműveik időnként finom porfelhőt vertek fel. Lassni hirtelen lassított, majd megállt, bevárta a katonákat. Adjátok át a fegyvereiteket! – Azt már nem? – vágott vissza Jariszov. – Sajnálom, de nem bízunk magunkban, különösen azok után nem, hogy a král. – Százados! – szólt rá Carlos keményen az orosz tisztre. – Ne adjunk át több információt, mint amennyit feltétlenül szükséges. – Ja, persze! – visszakozott Jariszov. – Francos idéutazás! A fene se tudja már, mi a jelen, mi a jövő! A král zöldes szemében nyoma sem volt semmiféle érzelemnek, türelmesen megvárta a beszélgetés végét. Nem mehettek a fedélzetre, fegyverrel a kezetekben. Hadd jöjjenek! Jenkiz elnök helyettes a szavát adta, a harcosai nem fordulnak ellenünk. A férfiak összerezzentek a semmiből feldörrenő hangra, majd gyanakodva pislogtak a lassan formát öltő űrhajóra. Legalább száz méter hosszú és ötven méter széles szögletes fémtest vált láthatóvá a közvetlen közelükben. Alig pár lépésnyire tőlük széles, magas kamrát pillantottak meg. Az ajtószárnyak szinte hangtalanul mozdultak, hogy utat adjanak az embereknek. – Kevessetek! – intett lasni, majd példát mutatva besuhant a jókora szobaméretű zsilipkamrába. Carlos megköszörülte a torkát. – Oké, fegyvert le! Esszük ne jusson elkezdeni lövöldözni! Ne feledjék, élve kell visszaszereznünk az elnök helyettest! – Tudjuk! – morogta Geoff. Habozva követték Král vezetőjüket. A kamra szürkésfehér fehér jellegtelen falain csupán pár kontrollfény villogott, és első pillantása nem sokban különbözött a 23. századbeli földi technológiától. A külső ajtó fémes kattanással záródott be mögöttük, majd hang kíséretében halvány lilán illumináló gáz áraztott el a helyiséget. Nyugalom, ez csak fertőtlenítés, nem mérgező, hallották meg lasni hangját. Az oszladozó pamacsok egy csapásra eltűntek, amikor az űrhajó belsejébe vezető ajtószárnyak szétnyíltak. Az éles fehér fény egy pillanatra elvakította az embereket. Kárlos a tenyerével igyekezett védeni a szemét, hunyorogva próbálta kivenni, mi vár rájuk odabent. Gyertek! Lasnia a repülő bárszéket a zsilipben hagyta, és immár saját, vékony lábán vezette őket tovább. A folyosó zöld sárga falai valamilyen műanyagból készülhettek, egymástól szabályos távolságban fém merevítők nyúltak be a mennyezetbe. A világítást a falakon és a plafonon párhuzamosan futó fénylő csíkok biztosították. Nem úgy néz ki, mint egy szuper csillagcirkáló, csóválta meg a fejét az őrmester. Talán azért, mert a konami nem az. Egyszerű kereskedelmi teherhajó, megerősített védelmi rendszerekkel szólalt meg valaki közvetlenül előttük. A hangtalanul feltáruló ajtóban egy újabb král állt, zöldfényű szemének pillantását az embereken nyugtatva. Hasonló sárga kezes lábaszerű ruhát viselt, mint Lasni, de a felső testén átlósan átfutó két sáv jelezhette a rangját. A kisé megszeppent férfiak megtörpantak. Maga lenne, Szét? Így van. Az idegen parancsnok furcsa mozdulatot tett, mint aki maga előtt a két tenyerek közé szorított láthatatlan labdát szorongat. Carlos úgy vélte, ez lett a král megfelelője a készfogásnak, hát gyorsan utánozta szétét. A král ciccenő hanggal díjazta a Gyertek velem! Azt hiszem a fajtársaitok már nagyon várnak titeket. E nem tűnik ellenségesnek, váltottát Jariszoff belső kommunikációra, hogy csak a másik két ember hallja. Lehet, de amikor utoljára találkoztam vele, korán sem volt ennyire kedves, sőt, felelte Carlos sötéten. Tágas, sokszögletű helyiségbe léptek be. A falakba beépített konzolok, kezelőpultok, idegen írásjelektől hemzsegő képernyők vezérlőteremben nyomását keltették. A terem közepén a padlóhoz rögzített kör asztal mellett 6-7 magas támlás, sötétzöld ülés kapott helyet. Az érkezők láttán két, az ókori Egyiptom legfelső osztályára jellemző ruhába öltözött alak emelkedett fel az ülő alkalmatosságokból. Széles aranyozott gallériukon megcsillantak a mennyezeti lámpák fényei. Na végre! Már azt hittem, sosem érnek ide. Carlos meglepődve bámult a közeledő emberre. A magas, ötvenes évei derekán járó férfiben csak egy másodperc késéssel ismerte fel a világkormány elnök helyettesét. Mr. Jenkins, jól van? Nem esett baja? A deresedő halántékú férfi megrázta a fejét. bajunk, de már nagyon szeretnénk végre hazajutni. Kik maguk? Carlos Esztráda vagyok, az időrendőrség századosa. felelte a nyomozó, majd bemutatta a társait is. Nyomozó! A lányunkról! emma Van valami híre? kérdezte remegő hangon Mrs. Jenkins. A hirtelen szőker negyvenes asszony tekintetében Néma aggódással várta a választ. Nyugodjon meg, asszonyom, a lányát megtaláltam, már a 23. században várja magukat. A nő megkönnyebbül sóhajjal kapaszkodott bele a férjek arjába. Hallod, Roger? Él! Jól van! Hazajutott! Az elnök helyettes szigorú arcvonásai egy pillanatra ellágyultak, magához vonta a feleségét. – Látod, Amanda? Mondtam, hogy nem lesz semmi baj. Jarisov hangja szakította félbe a gyengét pillanatot. – Szét, kapitány! Szeretnék pár dolgot tisztázni, ha nem bánja! A král eddig figyelmesen szemlélte az egymást ölelő párt, de a százados kérésére a tiszthez fordult. – Először talán üljünk le! – intett az asztal felé. – Kérdezz, de ne várj választ mindenre! – Érkezett a kis és sejtelmes válasz. Minket úgy informáltak, hogy magá elfogta a Jenkins házas part, de a jelenlegi helyzetéből nem eszűröm le. A beosztotja azt állította, hogy mindannyian szabadon távozhatunk, ez igaz? Tovább men be. Állj meg a szóval! Vágott közbeszéd. Inkább én mondom el, amit lehet, mert így túl sokáig tart. Kezdem az elején, hogy ti is értsétek. Úton voltunk a Minsa rendszer felé, hogy árut vegyünk fel, amikor a semmiből felbukkant egy féregjárat. A szenzorjaink egy ismeretlen űrhajó jeleit fogták, amint az belépett a vortexbe. Mi megpróbáltuk kikerülni a jelenséget, de a járat okozta gravitációs torzulások beszippantották a hajunkat. A Konami nem csillagjáró hajó, nem tervezték extrém körülményekre. Kis hiány oda vesztünk, és az utolsó pillanatban léptünk ki a járatból. Legnagyobb meglepetésünkre a közelben egy lakható bolygót jeleztek az érzékelők. A navigáció szerint a galaxis túlsó végében az általunk lakott rendszerektől elérhetetlen távolságba kerültünk. Az idegen űrhajó a maguk bolygója felé tartott, hát követtük. A kommunikációs egységeink tönkrementek, nem tudtunk tőlük segítséget kérni. Biztosra vettük, hogy látnak minket, mégsem törődtek velünk. Leszálltunk biztosnak vélt távolban az ismeretlen hajótól. Sikerült helyreállítanunk a kommunikációt, és kapcsolatba léptünk a Hars Nofuval. Még soha nem találkoztunk velük, és bár nem voltak kifejezetten ellenségesek, a segítő szándék sem jellemezte őket. Kiderült, hogy a bolygó őslakóit akarják tanulmányozni. Amikor rájöttek, hogy akár hónapokig is a felszínen kell maradnunk, mire elvégezzük a szükséges javításokat, felajánlották a segítségüket. Ám a segítséggel együtt követelményeket is támasztottak, mint például, hogy nem a folyón túlra. Nem avatkozhatunk be az őslakosok életébe, és hasonlók. Úgy tűnik ez utóbbit nem igazán sikerült betartani, szúrta közbe epésen Kárlós. A halottak városának őrei nem csak hogy tudtak magukról, de egyenesen maguknak dolgoztak. Nos, igen, de nem így terveztük. Az egyik járőrcsoportjuk észrevett minket, amint külső munkákat végeztünk a burkolaton. Ez időre kénytelenek voltunk kikapcsolni az álcázó pajzsot, és a szerencsétlen véletlennek köszönhetően éppen akkor bukkantak fel a helyi katonák. Nem sikerült őket elijeszteni, hiába vettem fel az egyik helyi gonosz istenalak formáját. A katonák ugyan halára rémültek, de helyett, hogy elrohantak volna, hűséget esküdtek nekem, azaz Szét Istennek. Aha, ez mind nagyon szép és jó, de miért rabolt el Mr. Jenkins-t és a feleségét? Szét zöld szeme felvillant. Egyre másra érkeztek a különös megmagyarázhatatlan szenzorjelek. Ismeretlen eredetű energiahullámokat észleltünk, és mivel a Harsnofu tagadta, hogy bármi közel lenne hozzá, kénytelenek voltunk mi magunk utána járni a dolognak. Katona vagy, ha jól sejtem, valamiféle parancsosztó. Hát képzeld magad a helyünkbe. Sérült űrhajóval leszállsz egy idegen bolygón, ahol esélyed sincs a saját fajtát segítségét kérni. Egy nem túl barátságos idegenfaj az egyetlen megbízhatatlan szövetségesed. Hirtelen úgy tűnik, hogy egy harmadik, teljesen ismeretlen idegenfaj is felbukkan, de a te űrhajót szinte teljesen védtelen. Azt hitték, hogy Mr. Jenkins és az emberei ellenséges szándékkal érkeztek? Nem tudtunk róluk semmit, de fegyveresek voltak, akik igyekeztek helyeknek kiadni magukat. Logikus lépésnek tűnt, hogy elfogjuk és kifaggassuk őket a szándékaikat illetően. Elég lett volna, ha szépen megkérdezik, csóválta meg a fejét Carlos. Lehet, de mi ezt nem tudtuk, nem tudhattuk. A lényeg, hogy a félreértés tisztázódott, szólt közben határozottan az elnök helyettes. Nos, ha mindenki elégedett a válaszokkal, javaslom, induljunk el hazafelé. Ne olyan sietősen, uram! Dölt hátra az ülésben Jariszov. Mi úgy hiszük, hogy ön tárgyalni érkezett a múltba, méghozzá a Igaz ez? Jenkins szürke szeme szinte villámokat szort a kérdés hallatán. Ez titkosított információ, messze a maga biztonsági szintje felett. Csak az elnöknek és nekem van teljes hozzáférése. A medvetermeti orosz elvesztette a türelmét, hatalmasan csapott az asztalra. Ne játszom velem, Mr. Jenkins! Azért jöttünk vissza magáért, mert Schneider elnök halott, és a földet leroró král parancsnok csak magával hajlandó tárgyalnia a kapitulációról. Azt hiszem, ez kisé megváltoztatja a helyzetet, nem igaz? Régen túl vagyunk azon a ponton, hogy az ostaba titkolózással szórakoztassuk egymást. Az elnök helyettes arcából kifutott a vér. Miről beszél, százados? hebegte. Erre én is kíváncsi lennék. Hajolt előre érdeklődve, szét, hajó nagy. magában keservesen átkozta az ostoba orosz, hogy így elszólta magát. Hogy megelőzze a további beszélgetés, gyorsan közbeszólt. Mr. Jenkins, mindenről tájékoztatjuk majd, de most igyekeznünk kell. Nem tudjuk miért, de a hásnafu nagyon nem akarta, hogy eljussunk ide. Bár nincs rá bizonyítékom, de úgy tűnik valamiért nem szeretnék, ha visszatérnénk a jövőbe. Jenkins továbbra is döbbenten meret rájuk. Nem értem. A föld? Azonnal indulnunk kell! Carlos megérintette a kommunikátorát, jannah hívta. A lány csak a sokadik hívásra válaszolt. Itt vagyok, minden rendben. Kiszabadítottuk nevetet, akció sikeresen letudva. Remek, mi pedig megtaláltuk a Jenkins házas párt. Küldöm a koordinátákat, ott találkozunk. igyekez, mert nem tudjuk, mit tervez a hársnofu. Várj egy kicsit! A hársnofu? Hogy jönnek ők a képbe? Hosszú lenne most elmondani. Indulj, amilyen gyorsan csak tudsz. Megyünk haza a jövőbe. Rendben! Számításám szerint egy-két-két két és fél óra mire odaérek, fulladt statikus zörejekbe az adás. Hova a bánatba küldte magát heris aholdra? a holdra? támadt Jerisov Carlosra. az időnk! Ne javajogjon! Fortyant fel a rendőr a számon kérő hangra. Elméletileg napokat eltölthetünk itt, mert úgy állítottam be a számítógépet, hogy akármikor is veszi majd a visszatérést kérőjelünket, az elindulásunk után négy órával érkezünk vissza a jövőbe. Hogy mi? Értetlenked – Ne kezdje még maga is, őrmester! – tronfolta le Carlos a műszaki katonát. – Csak fogadják el, amit mondok, és minden oké okay lesz. – Tudja, ezt rá, de azért mi sem vagyunk teljesen hülyék. – Hát, nem úgy viselkednek. Szét megütközve figyelte a vitatkozó embereket, majd elkeltotta magát. – Hagyjátok abba! A váratlan erős hang elérte a célját, az emberek meglepetten fordultak a král felé. – Egyetértek veletek abban, hogy a hársnofu valamit titkol! De ebben nem tudok segíteni. Hány katonátok jön még? Egy. Még egy emberünkre várunk, felelte gyorsan Kárlós. Rendben, akkor elég küldök pár hajómestert. A mi járműveink gyorsabbak, mint a ti páncéljaitok. Miért segít ezt nekünk? Tette fel a gyanakó kérdést Jariszov. A jövőbeli társaid? Tisztázzunk valamit, emelte fel a hangját a král. Először is. Én nem a jövőbeli fajtársaim vagyok, Másodszor. Nem nektek segítek, hanem magamon és a legénységemen. Minél hamarabb eltűntök ebből a korból, annál jobb. Amíg itt vagytok, csak okot adtok a harsnofunak, hogy megtámadjon minket. Csak emlékezz, pillantott Carlosra. Milyen nagyon szerette volna, Sosabek, hogy visszaadjam ezt a kettőt. Mutatott Szét a Jenkins házaspárra. Nem bízom a harsnofuban, és tudom, hogy a jövőből jött emberek itt csoportosulnak az űrhajomon, azzal mi is könnyen célponttá válunk. Talán valami kozmikus erő akarta így, de bármit tettem, képtelen voltam megszabadulni a Jenkinszéktől. A helyi katonákkal elkísértettem őket az emberek közé. Erre a helyi vezető és visszaküldte őket. Most meg, már mindannyian itt vagytok, elegem van belőletek. Gurult méregbe a král. Ahogy ideér az utolsó katora, elhagyjátok a fedélzetet. Nem érdekel hova mentek, merre mentek, de ha rám hallgattok, meg sem a saját időtökig. Könnyű azt mondani. Az álcázó pajzsatok szétcseszi az időáram köreinket. A franc tudja, hány mérföldet kell gyalogolni, hogy kikerüljünk az érintett zónából, vetette közbe Geoff. A král nagy krákogásszerű hangot hallatott. Miről beszélsz? A mi technológiánk semmiképpen sem lehet káros hatással a tiétekre. A helyetben inkább a harsnofura És ezt higgyük is el. Szerintem igen. Mindenki meglepetésére Mrs. Jenkins emelte fel a kezét. Bár nem értek ezekhez az eszközökhöz, de azt hiszem a zöld szín azt jelzi, hogy minden rendben. Carlos pillantása az asszony ujján csillogó gyűrűre esett. Az ékszer köves szép, jádezöld zöld fényben fürdött. Soemtá és szobek hazudott volna? Ha igen, akkor miért? Vagy csak tévedtek? A kérdések tucatjai felkevert iszapos vízként kavarogtak a rendőr fejében. Szét, felkelt, háliség kiáratához ment, onnan szólt vissza az embereknek. Amint ide ér az utolsó katona, szólok. Addig gondolom, van mit megbeszélnetek. ne, te meg szépen kihallgatod minden szavunkat, vágta oda a becsukódó ajtónak Geoff. Mr. Jenkins, ha nem bánja, lefuttatnék pár ellenőrzést magukon. Vette elő Attól tart, hogy módosították a tudatunkat, vagy ilyesmi? Nos, igen, sajnálom, de ilyen helyzetben... Én is ismerem a protokollt, százados mosolytott el halványan az elnök helyettes. Nosza, rajta, de közben azért beszélhetünk. Oké, okay, mit tettek magukkal, ha kérdezhetem? Igazából semmit, mondt válasz Jenkins. Elszedték az összes holmit, amit a Tintinél nél ránk aggattak, majd két napon át, hol egyik, hol másik král bejött a szobába, ahol őriztek minket. Kérdezgették, honnan jöttünk, kik vagyunk, de nekem úgy tűnt, jobban idegeskednek a saját hajójuk és sorsuk miatt, mint miattunk. Talán a harmadik vagy a negyedik napon visszakaptuk a felszerelésünket, kirángattak minket a zárkánkból, és elvittek minket Tébába, valami helyi hatalmasság házába. Aztán se szó, se beszéd, vissza is hoztak, de utána már legalább elhagyhattuk a szellánkat. Szeit csupán arra kért minket, hogy nem mászkáljunk túl sokat, maradjunk a közösségi helyiségekben, és ne legyünk láb alatt. A rákövetkező napon dühösen elmesélte, hogy megpróbálta idehozatni az ügynököt, akit értünk küldtek a jövőből, de az a másik idegen lény a Hásnofú, megakadályozta. Miközben az orosz automatikusan bólogatott és a skennerén futó adatsorokat figyelte, Carlos a fülét hegyezte. Tehát... Szobek nem mentett ki engem és Emmát a nekropolisz őreinek fogságából éppen ellenkezőleg. Megakadályozta, hogy megtaláljam a Jenkins házas párt. Te jószagú plazmaregulátor, mi a franc folyik itt? Nyomozó! Emmának tényleg nem esett baja? Mrs. Jenkins kérdése váratlanul érte a komor gondolataiban elmerülő rendőrt. Hogy? Ja igen. Azaz nem, dehogy. Leszámítva, hogy kicsit lefogyott. Emma jól van. Eleint az egyik időügynök rejtette el, de őt megölték. Utána egy UTET nevű rabszolgafiú bújtott el a város határában, így találtam rá. Jariszoff végzett a szkenneléssel, elégedetlenül szusszantva indította újra az eszközt. Talált valamit? Érdeklődött Jenkins. Nem, de ez nem jelent semmit. Nem vagyok sem orvos, sem technoguru és ezt a fajta szkennert sem kifejezetten ilyen típusú vizsgálatokra tervezték. Majd otthon valamelyik csatahajó gyengelkedőjén tűzetesebben megvizsgálják. Hajja, maga aztán tényleg ne menjen egészségügyi pályára? Ilyen kellemes megnyugtatásra még az egészséges emberek is kiugranának az ablakon? Méltatlankodott az elnök helyettes. Sajnálom, uram, én már csak ilyen szkeptikus vagyok. Apropó, ha már a szkeptikusságnál tartunk, szólt bele a beszélgetésbe az őrmester, magának nem furcsa, hogy ez a král mennyire más, mint akivel mi találkoztunk? Oké. Okay. Ez a Szét sem a legszeretetre méltóbb teremtése az univerzumnak, de a jövőbeli fickó ettől százszor rosszabb. Ebből én nem vonnék le semmiféle messze menő következtetést. 4500 év választja egymástól, ráadásul Szét egy térhajó kapitánya, onnak pedig egy katonai parancsnok. Ha Král kizárólag magát venni alapul az emberiség megítélésében, hát önként pánikszerűen megadnák magukat, húzta fanyar mosolyra a száját az orosz tiszt. Oké, ezt bóknak veszem, uram mikorgott vissza Geoff. Jariszov és Carlos pár mondadban összefoglalták az otthon történteket. Jenkins elsötétedő arccal hallgatta a két férfit, majd amikor befejezték, megcsóválta a fejét. Itt valami másról lesz szó, uraim. Akár mennyire is agresszív és militarista a král, nem hiszem, hogy csupán a műholdjaik pusztulását akarják megbosszulni. Persze lehet, hogy tévedek. Minden esetre örülnék, ha maguk mindannyian ott lennének a megbeszélésem. Uram, mi nem vagyunk politikusok, nem kaptunk kiképzést ilyesmire. Próbált kibújni a feladat alól Jariszov. Erre senki sincs felkészítve százados. Nem csak maga, de én sem, felelte sötéten Jenkins. Viszont maguk azok, akik már láttak elevenkrált, és nem csak úgy, hogy az fegyvert szorongat. Hogy a hárs nofúról már ne is beszéljek. Szét visszatért hozzájuk. Olyan halkan lépett be, hogy már csak akkor vették észre, amikor megszólalt. Az utolsó katona megérkezett, odakint vár rátok. Egy emberként pattantak fel, majd indultak el az ajtó felé. A král kapitány bosszúsan ciccentve lépett félre az útjukból. Carlos megtorpant szét előtt. Még ha nem is volt tette, de segített nekünk, és ezt értékelem. Köszönöm. A král zöld szemében furcsa szikra villant, enyhén meghajolt. Menjetek, és ne gyertek vissza! A folyoson lasni állt a kis csoport ember élére, egészen a zsilipig kísérte őket. Megvárta, amíg mindenki besorakozik a szobányi kamrába, majd szótlanul, köszönés nélkül rájuk zárta az ajtót. Alig fél perc múlva már a napsütötte sivatagban álltak. Jenna idegesen kapta fel a fegyverét a semmiből előbukkanó král terhajó láttán, ám amikor felismerte a zsilibből kilépő embereket, leengedte a sugárvetőjét. – Mi a fene? – Uram! – hallatszott a kommunikátorban a lány meglepődött hangja. Majd később elmagyarázom, nagy... – felelte Jariszov. – Ne rágudjon, Mrs. Jenkins, de inkább a mi időjeladónkat használjuk. Kotort elő a kis kék dobozt az orosz tiszt. Kárlos a huga mellé lépett. Minden rendben volt. Viszonylag. Volt egy kis csetepati a beduinokkal, de azt hiszem, Ahmoza és a barátnő rendben lesznek. Ja, és köszön motoros fuvart, de legközelebb szója egy álcázott krált küldesz értem. Kis ilyen belelőttem a fickóba, amikor megjelent a Nírus partján. Oké, okay, hölgyeim és óraim, felkészülni kiáltotta Jariszov, azzal megérintette a jeladó gyűrűt. Az időkapu lüktető, erősödő fényjel megnyílt. A nagy darab orosz felbrummogott. Örmester, maga velem jön az elővédben! Utánunk Mr. és Mrs. Jenkins. Hadnagy maga a rendőr kollégával adja a hátvédet. Mindenki igyekezzen, mert nem tudjuk mennyi ideig képesek a jövőbeli ideglenes tápok életben tartani a kapcsolatot. Zsoff, fegyver szegezz! Előre! Carlos figyelte, hogy a társai alakját sorra elnyeli a fényár, majd közvetlenül Jenna után ő is belépett az átjáróba. A hangok, színek, fájdalmas káosza azonnal magával rántotta. Enyhe szédüléssel lépett ki az időkapun, és az első hang, ami eljutott a füléig, az őrmester káromkodása volt. A büdös kurva életbe! Két pillanatba telt, hogy a szeme hozzászokjon a t t elpusztított időcsarnokában uralkodó félhomályhoz, majd amint fel tudta mérni a környezetét, azonnal megértette a katona kirohanását. A romba dőlt teremben legalább 30 ezüstszín, szín páncélos král szegezte rájuk a fegyverét.